الذين قال الله تعالى فيهم ان هي الا اسماء سميتوه سميت موها انتم و باءukum ما انزل الله بها من سلطان اي يتبعون اي يتبعون الا الظن و ما تح والانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا هنا عبد نستعين dan nusalli dan nusallam ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Ibn Qayyim mengatakan, fa inna nasa qisman manusia dibagi dua. Pertama adalah Ahlul huda wal Baca'ir. Ini yang telah kita bahas pada kesempatan yang lampau. Manusia yang di atas petunjuk dan di atas ilmu, mereka lah yang mengetahui kebenaran dan mengikuti apa yang dibawa Rasul yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Jalla Wa Ala dan mereka meyakini apa yang bertentangan dengan apa yang dibawa rasul dan Allah jalla wa adalah merupakan syubhat. Ya. Yang mengenai orang-orang yang sedikit keberuntungan mereka. Yang minim informasi dan ilmu mereka tentang logika, berpikir yang sehat tentang dalil dari Allah subhanahu wa taala. Ini adalah jenis manusia pertama. Ya, ahlul Huda, warden al-haq. Mereka lah orang-orang yang sempatunjuk dan agama yang lurus. Mereka lah ashabul ilmi, an-nabi, wal amali salih. Mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dari Rasul dari Allah Jalla wa Ala dan menerapkan berbagai macam amalan yang benar pula yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan segala macam apa yang dia bawa yang tidak Mempertentangkan antara petunjuk di bawah Rasulullah SAW dengan shubuhat. Mereka yang senantiasa sepatu dan tunduk kepada Allah, jalan dan kepada Rasulnya. Ya. Kemudian mereka inilah yang Allah katakan bahasannya mereka Allah berikan cahaya. Ya. Mereka lah ahlu nur. Mereka lah ahli cahaya orang-orang yang Allah berikan kepada mereka cahaya berupa iman yang menyasyid dalam badan mereka cahaya mengenal Allah ma'rifatullah, cahaya ilmu Ya, kemudian ada pun yang kedua inilah yang kita bahas yang kedua Al-qismuthah ada pun jenis manusia yang kedua ahlul jahli batulmi mereka lah orang-orang jahil dan orang-orang zalim Menggabungkan dua hal Kejahilan dan kezaliman Atau memiliki satu pada dua hal Inilah manusia yang kedua Dan amalan yang saleh, Mereka lah ahlul nur Yang kedua ahlul tulumat Orang-orang dalam kegelapan Mereka lah yang menggabungkan antara Al-jahlu wa-zulmu Orang-orang dalam kejahilan Dan dalam kesesatan Penyakit dalam agama ini dua. Satu adalah kejahilan. Yang kedua adalah kezaliman. Ya. Kejahilan penyakit kaum Nasara. Kezaliman penyakit kaum Yahudi. Adapun ahl iman, mereka menggabungkan dua hal pula. Antara al-ilmunna fi ilmu yang benar yang bermanfaat. Yang bersumber daripada kitab Allah dan sunnatu Rasulullah. Yang kedua. Al-amal salih. Yang menerapkan segala macam ilmu mereka tersebut dalam bentuk amal Saleh Mereka inilah Allah sebutkan dalam suat Al-Fatihah. Al Jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka ni'imat di Allah. Jalannya para Nabi. Sediq syuhadat dan salihin. Adabun ahli jahli wa zulmi adala. Yang Allah sebutkan setelahnya. Ghairil maghdubi. Alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kemurkai mereka lah Orang-orang zalim dari Yahudi yang mengetahui kebenaran mengangkanginya dalin, Bukan pula jalan orang tersesat Itu orang-orang nasara yang beribadah dengan kejahilan Yang pertama adalah Ahlul Nur Yang kedua adalah Ahlul Zulumat Ahlul Nur ini tersimpul dalam dua hal mereka lah ahlul ilmin nafiq Wal amal salih Ahlul zulumat tersimpul dalam dua hal Ahlul jahli Wal zulmi Kira-kira Bisa antum pahami Ini adalah lingkasan-lingkasan Kaedah-kaedah begitu penting Semua penyimpangan dalam agama Bermuara dari dua sebab Kalau enggak jahlun, zulmun Ya, dosa Nabi Adam disebabkan kerana jahlun. Dosa iblis disebabkan kerana zulmun. Ya. Dosa ahli ibadah gara-gara jahlun. Dosa ahli ilmi gara-gara zulmun. Alladziina <tuh> jama'u bainal jahli bima jaa'a bihi. Mereka lah yang menggabungkan antara Kecahilan dengan apa yang dibawa Rasul, wadzulmi bitibai ahwaihim. Ditambah lagi plus dengan kezaliman, dengan apa kezaliman mereka? Ya, dilebelkan dengannya. Kenapa mereka disebut dengan, iaitu ya, pemikul kezaliman, orang-orang zalim, pembawa kezaliman bitibai ahwaihim? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau bukan mengikuti dalil, pasti mengikuti hawa nafsu. Yahudi mengikuti hawa nafsu itulah kezaliman. Ya. Nasara di atas kejahilan, tak tahu apapun tentang kebenaran. Qalallahu taala fihim alladzina qalallahu taala fihim mereka inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang termuat dalam surat An-Najm ayat ke-23 Allah mengatakan tentang mereka yaitu kaum musyrikin penyembah berhala penyembah tuhan-tuhan yang batil tuhan yang tak pernah mencipta tak pernah memberikan rezeki menghidupkan mematikan kata Allah innahiya illa asma'un samaitum wa antum ini nama-nama berhala ini nama-nama tuhan yang kalian sengaja beri nama kalian berinya atau orang tua kalian terdahulu kalian hanya mengikuti mereka ma'an manzalallahu biyamin sultan tidak pernah Allah turunkan sedikit pun atas ini kekuasaan bagi mereka mereka tak kekuasaan Tak punya petunjuk Iyat tabi'una illa dhanna Inilah penyakitnya Mereka hanya dalam beribadah mengikuti Dalam beragama, dalam berakidah Hanya mengikuti prasangka belaka. Prasangka yang mereka ikutilah Ini namanya jahlun Orang yang mengikuti prasangka Mengikuti kejahilan Wa anfus. atau yang kedua mengikuti hawa nafsu inilah namanya zulmun. tahu dia ini kesesatan tahu dia kebenaran, tapi dia kangkangnya kebenaran, dia sembunyikan kebenaran demi ya, gemerlap dunia yang didapatkan jadi Allah gabungkan ahlu jahli wa zulmi dalam ayat ini iya tabiuna illa dhanna mereka hanya mengikuti persangka inilah ahlu Wa matahual anfus Mereka lah ahlu Azulmi Dah mantap antemah akbar. Ilmu Qayyim Rahim Allah Lautan ilmu Bagaimana dengan gurunya Ya Kita bisa memahami perkataan mereka saja Sudah MasyaAllah syukur kepada Allah Jalla wa'ala kalau salah mengarang kitab seperti mereka ini Memahami sedia perkataannya Bisa selesai saja satu kitabnya Alhamdulillah Yang dia punya kitab berpuluh-puluh Berjilid-jilid Ya Ini hanya enam ratus lembar sekian Ya dari satu bukunya Daripada puluhan-puluhan bukunya Jadi apa yang mau kita banggakan Daripada ilmu Subhanallah Ya, nah, Numa kita ini orang bokek dalam ilmu. Kita hanya mengulang, menukil ulang perkataan mereka. Jadi mereka Allah katakan, Iya tabiouna illa dzann wa ma ta'wil anfus, wallaqdja ahumir Robbihi mulhudah. Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka Al-Huda. Al-Huda inilah dia yang menggabung kedua hal tadi. An ilmu nafi, wallah ma nasali. Hidayah itu kata Muqayyim adalah yang menggabungkan antara ilmunya benar, amalannya pun benar. Mengamalkan amalan yang benar berdasarkan ilmu yang benar. Itulah namanya hidayah. Jadi Allah gabungkan dalam satu ayat ini dua jenis manusia. Antara ahlu nuri wal basair yang termuat dalam perkataan Nabi, perkataan Allah, wa la kerja ahumirabbihimul huda dan ahlu zulmi yang gabungan antara jahlu wa zulmu Allah gabungkan mereka dalam Firman-Nya, iyya tabi'oona illa dzannawama tahwal anfus sepotong ayat tapi dalam maknanya inilah keilmuan para ulama-ulama. Ya, mereka ucapkan bukan di karang-karang. Mereka bagi manusia dua bagian. Bukan mereka karang-karang. Pemahaman inti sahari daripada ayat. Ya. Nah, fudullah. Wahaulah kismani ahaduhuma alladhina yahsabuna annahum ala ilmin wa huda. Wahum ahlul jahlin wa dalalin. Wahaulah ahlul jahlil murabkabi alladhina yajhaluna alhaqqa Wu yaadunu, wu yaadunu, wu yaadun ahlu, wu yancurun al batil, wu yalunu, wu yalun ahlu ahlu, wu hum yahsabun anhum al sheein ala anhum hum al kadibun, fuhum li antikadhum shee'u, ala khilafi ma huu alaihi bmanzilatirai sarabi. Asbuka, asbuka. Wahaulai qismani. Mereka ini dua bagian, ya. Yang pertama Allah di Nayab Ala Ilmin Wuhudan. Mereka layak mengira, menyangka nyangka mereka itu di atas ilmu dan petunjuk. Mereka anggap mereka sedang berjalan menuju surga. Mereka al-Ahli Surga. Persangka berlaka wahum ahlul jahl wa dalal. padahal mereka adalah orang-orang yang sesat di atas kesesatan dan kejahilan ya fa haula'i ahlul jahlul inilah kejahilan tingkat tinggi kejahilan dua jahlun murakkabun jahlun basith jahlun murakkab jahlun kuadrat kejahilan kuadrat Jahlun Bosid Kejahilan sederhana Kalau saya tanya kepada Antum Perang Badar itu tahun berapa ya Ya Tanya kepada Siflon Menurutmu Perang Badar tahun keberapa Tahun kelima Hijriah Ustaz Betul, yakin katanya. <laughs> Dari mana kau yakin Pokoknya yakin Ya Ini namanya Jahlun Murokab Jahil kuadrat Ya, menyangka apa ini katakan benar Hak, yakin lagi dia Padahal dia salah Tanya kawan-kawan, engkau Tahun keberapa? Aku tak tahu Ustaz Ini jahlun basit Jahil sederhana Yang kedua ini gampang diajar Biar kau tahu ya Perang Badar itu bukan tahun kelima Tahun kedua, Hijriah Oh iya Jahlun basit Gampang diajar, karena dia nyerah, saya tak tahu Orang awam, jahlun basit, gampang diajar Ahlul bid'ah, oh payah Ini antum salah, enak eh, kali aku bilang salah Menjadi guruku ini amalan, dia macam-macam Guruku belajar di timur tengah Belajar di Mekah berpuluh tahun, kau salah kan guruku Ya, tak mau diajar Ngil Ya, sabuna annahum laa alima mereka menyangka di atas petunjuk. Ini penyakit ahlul bid'ah, ahlus syubhat. Ya, jadi bisa membedakan antara jahlun murakkab dengan jahlun basith. Insyaallah. Alladziina yajhaluun <Sessizuk> al-haqqa wa yu'aduunahu, merekalah yang tidak mengetahui kebenaran dan memusuhinya. Yang lebih parah juga dikatakan padanya. Akhi, Perang Badar itu tahun ke-2. Tidak bisa. Tahun ke-5 Ustaz. Ini lebih parah ini. Memerangi kebenaran. Ngeyel. Ada dua orang. Mereka berjalan dari arah yang jauh. Nampak bayangan dia di padang pasir. Berkata satu temannya. Menurutmu itu apa? Menurutku itu kambing. Kalau kau bukan. Itu bukan kambing itu. Itu gagak. Tidak. Pasti kambing. Kok salah? Gagak itu. Mereka mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. Ketika dekat terbang barang itu. Dibilang kau kaunnya. Kan gue bilang gagak. Siapa bilang? Itu kambing. Terbang. Iya, walaupun terbang. Ini jahlun. Banyak orang seperti ini. Pokoknya. Udah pokoknya gak bisa lagi dibantah. Pokoknya. Anzan wa intara. Itu kambing walaupun Terbang. Ini ahlul jahil murakab, mereka lah yang memusuhi keahliil hak, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Mereka memusuhi kebenaran, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Wahyul sunul kebatilan, mereka lah pembela kebatilan. Wahyul walunau begitu loyalnya kepada pembati kebatilan wayu waluna mereka begitu loyalnya kepada ahlul batil loyal terhadap orang-orang di atas kesesatan wahum yahsabuna annahum ala syai' mereka mengira mereka di atas petunjuk jalan yang lurus ala innahum hum padahal mereka adalah para pendusta subhanallah Allah sebutkan dalam surat mujadilah atau al-mujadalah Ayat ke-18 Yaumaya baathohumullahu jamian pada hari ingatlah pada hari Allah bangkitkan mereka semua. Ya'lifunallahu gamanya'lifunakum maka bersumpahlah orang-orang kafir kepada Allah dihadapan Allah sebagaimana di dunia mereka bersumpah kepada orang-orang beriman bahawa mereka tidak melakukan kesilikan mereka tidak menyungkutkan Allah. Hoyahsabu na an-nahm ala shayin. Mereka mengira di atas kebenaran petunjuk Allah Inna mu mulkadibun. Mereka lapar pendusta. Fahum niatqadhim al-shay' ala khilafi mahu alaih. Ah, baca. Fahum niatqadhim al-shay' ala khilafi mahu alaih bimanzilatirais darabi aladzhiyahsabu zumaan maa'an. Hatta ida jahahulam yajidhu shay'an. Fahakadahulai wa ulumuhum bi manzilati sarabil ladhi yakhuna sahibu ahwaja mahum ilayhi alladhi yakhunu yahuju alladhi yakhunu sahibu sahibuhu ahwahu sahibuhu sahibuhu ahwaju mahum ilayhi ahwaja ahwa ilayh fasbuka mereka ini li i'tiqadihim ashay'a ala khilafi mahwa la karena mereka meyakini sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan realitanya nya jahal murakkab Ya, kita yang katakan akhir. Yang benar tuh nih, nih dalilnya. Quran, sunnah, ijma'. Oh, lihat nih. Ini keyakinan para sahabat tidak bisa. Ya. Ini tak terima oleh akal sehat. Mungkin ini kau tersesat ini, tak seperti itu. Akal sehatku menolaknya. Enggak mungkin ini sifat-sifat ini Allah dikatakan miliki wajah. Memangnya Allah seperti manusia, punya wajah, punya tangan, punya kaki? ahl jahil murakkab nahlu kalam ya diberikan ida alquran ya, mengatakan allah di atas arsy itu bukan aku bukan nenek moyangku allah jalla wala wa nabi yang mulia sallam oh, tidak itu maksud allah tidak itu maksud nabi memangnya allah lebih qaul lebih fasih daripada allah jalla wala wa Memangnya Allah tak mampu memberikan redaksi yang dipahami oleh manusia sehingga manusia tak tersesat. Tak tersesat sebagaimana yang kau klaim. Mereka mengklaimnya bahwa Allah tersasar sesat. Berarti Quran mengajarkan orang kesesatan. Itu intinya. Allahunazzal ahsanal haditsi kitaban ialah Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Berarti kau anggap Allah tak lancar berkata-kata, tak baik berbicara sehingga tak dipahami manusia? Tujuh tempat dia mengatakan bersemayam. Kau katakan tak bersemayam. Ya. Inilah. Ahlul. Jahlil murakab. Tak peduli tamatan mana dia. Mu'tamatan. Timur tengah. Timur timur. Tak peduli. Ahlul jahlil murakab. Tak peduli sejuta pengikutnya. Lima juta pengikutnya. Ahlul jahlil murakab. Sesaat. Kebatilan sesaat akan mudah hilang di telan kebenaran. Lihatlah betapa dahsyatnya kebatilan pada masa dinasti bani Abbas ketika ulama usuk menguasai negara. Aqidah mereka muatazilah. Sebagian ulama dipenjarah. Ada yang terbunuh. Imam Ahmad bertahun-tahun di penjara. Subhanallah. Yang menguasai kala itu adalah ulama-ulama ahlu bid'ah, ahlu shubuhat, ahlu jahl murokkab. Sehingga terjadilah perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan tokoh mereka. Yang membuat sadar khalifah dengan penyimpangan mereka. Ya, ada dua nama. Sama-sama Ahmad. Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahli Sunnah. Ahmad bin Nabi Dua, Imamu Ahli Bid'ah. Siapa yang kenal Ahmad bin Nabi Dua? Tak ada. Pada masa itu, nomor satu, dinasti Bani Abbas, dia ulama nomor satunya. Dia mengeluarkan fatwa penjarakan ulama tersebut Paksa mereka, bunuh mereka Mana dia sekarang? Tak ada Inilah ahlu jahil murahkab Mungkin sesaat bagikan banjir Buih begitu dahsyat, heboh Pengikutnya berjuta Kalau kau klik namanya nomor satu Berjuta pengikutnya Bukan itu standarnya Jelas? Mahu mengatakan sesuatu atas keilahian mahu alaih karena keyakinan mereka tentang sesuatu yang sebenar tidak seperti itu realitanya bimanzilatirai asalab as bagaikan orang-orang melihat fata murgana. Kalau kau berjalan di padang pasir atau kau berjalan di aspal yang lurus jauh kau lihat seolah-olah di ujung sana ada kolam di sana ada sungai di sana ada air Itulah namanya fata morgana. Mereka ahlul jahlil muraqab Bagaikan orang yang berjalan di padang pasir Melihat fatah morgana Alladhi yahsabuhu Karena kehausan dikiranya Di sana ada air Hatta idha ja'ahu Lam majiduhu syai'ah Dia datang di tempat tersebut Ternyata tak ada padanya Apapun juga Begitulah perumpamaan ahlul jahlil muraqab Mereka mengatakan Ini ilmu ni Subhanallah Padahal mereka di atas kesesatan. Di atas kejahilan. Hatta ida jauh lam ya jiduh syai'an. Fahakadha haula. Demikianlah mereka. A'maluhum. Amalan mereka. Wa'ulumuhum. Ilmu-ilmu mereka. Biman zilatis sarab. Bagikan perumpamaan fatmargana. Alladzi yakhunu sahibahu ahwaja mahum ilahi yang mengkhianati pemiliknya ketika dia sangat butuh ya, pandangan mata orang yang kehausan mengkhianati dirinya, jalan jauh-jauh untuk mengambil, menceduk air daripada apa yang dia ternyata sampai di sana, tak ada apa pun juga, kerana hanyalah, fatah morgana belaka ketika dia butuh kepada Allah Jalla wa'ala butuh daripada Rahman Allah subhanahu wa ta'ala, Pertolong Allah dari kiamat tak dapat Karena dia mendustakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat, kalau kau ditanya, Hey, hamba, mengapa kau katakan aku di atas ars bersemayam? Apa kita jawab? Ya Allah, aku hanya mengikuti perkataanmu belaka. Selamat! Selamat. Hai, hey, hamba, kenapa kau katakan aku memiliki dua tangan? Allah, engkau sebutkan dalam kitab aku imani. Ya Iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang ku ciptakan dengan dua tanganku? Ya Allah, ku imani perkataanmu. Selamat. Hei fulan, mengapa kau katakan aku tak memiliki tangan? Apa mau dijawabnya? Tak masuk akalku ya Allah Subhanallah Tak masuk akalmu bukan menjadi standar Akalmu yang sesat, akal menyempang, masuk akal orang lain Subhanallah Akal mana yang menjadikan standar kebenaran? Akal manusia bertingkat-tingkat Sebagaimana ahli bid'ah hasanah Mereka mengatakan ini hasanah Ini bid'ah yang hasanah okay. Standar apa yang bisa tolak ukur Ini bid'ah hasanah Akal siapa? Omongan siapa? Kalau anda kata agama kembali kepada akal Untuk apa dikirimkan rasul Untuk apa diturunkan wahyu Kalau mengatakan hasanah Dia mengatakan tidak ini tidak hasanah Kalau akan bertikai dua-dua siapa yang mau ditarjeh Subhanallah Hancurlah agama Nahm. Kamil. Asalamualaikum. Walam yqtasir ala mujarrih khaybati walhirmani kmahu hal kmahu halu man. Amma saraba, klm yjdhu maan. Bal bal inضاف ila darikk anhu wajd ahdhuh ahkam al haqimin wa adal al adilin. Subhanahu wa taala. Fahsibalahu ma ahdhuh min al ilmi wal amali waffahu yahu bi masakil وَقَدِمَ إلَى مَا عَمِلَ مِنْ عَمَلٍ يَرْجُو نَفْعَهُ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْطُورَةَ. Berkata Muqayyim rahimahullah. وَلَمْ يَقْتَصِرَ عَلَى مُجَرَّدِ الْخَيْبَةِ. Tak cukup hanya mereka dianggap merugi. Ya, karena mereka telah menyangka ilmu yang benar, amalan benar. Ya, tak cukup mereka hanya sekadar merugi. Walhirman. Allah haramkan bagi mereka ilmu yang benar, amalan yang benar. Kemahu haluman, amma saraba bagi perubahan orang yang sedang menuju fata morgana. Ikiranya ada air, dalam majid humaa ternyata tak ada air. Mereka kira itulah aqidah yang paling benar. Hari kiamat habis mereka, habis mereka, karena mereka telah mendustakan Quran, mendustakan Hadis. Bahaya Nabi mengatakan Innakum tarawna rabbakum kana kermiat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian sebagaimana Sebagaimanakan bulan purnama Yang terang-benderang tanpa ada awan yang menghalanginya Kata mereka Kalau Allah dilihat mustahil Berarti Allah seperti makhluk Berarti Allah ada pada satu sisi Berarti Allah ada dalam satu jihad Berarti Allah diputi oleh makhluk Berarti-berarti Mereka dustakan hadis Mereka dustakan ayat Kata lawujuhun yauma idznadzhira ila rabbihanaadhira wa wajha wajha pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya kata kata nadziratun ila enggak ada maknanya ketika melihat dengan mata kepala mereka dustakan ya ahli bertingkat-tingkat kesatannya ada yang menerima masuk sifat menolak sebagian besar sifat Ya. Ini kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang tidak menerima semua sifat, hanya menerima nama-nama Allah, nama tanpa makna. Ya. Tanpa ada makna. Ini kaum Mu'tazilah. Mereka terima nama-nama Allah. Ya Allah punya nama Sami' Basir, tapi tak ada sifatnya. Allah Tuhan yang maha mendengar tanpa pendengaran, Allah Tuhan maha melihat tanpa penglihatan, Allah maha kuasa tanpa kekuasaan. Ini kaum Mu'tazilah. Coba bayangkan tuh. Kata mereka sami'un bila sam'in, basirun bila basar, dia melihat tanpa penglihatan. Dia e, mendengar tanpa pendengaran, qadirun bila qudrah, kuasa tanpa kekuasaan. Ini Mu'tazilah. Yang tadi sesat, di atasnya lebih sesat, di atasnya lebih sesat. Tidak menerima nama maupun sifat Allah Subhanahu Wataala. Jahmiyah. Kalau Allah memiliki nama, berarti seperti makhluk. Ya, tak mungkin Allah Subhanahu Wataala itu punya nama. Inilah kaum Jahmiyah. Subhanallah bertingkat-tingkat di atas mereka falas siapa, ahlu falas Ini adalah merupakan Orang-orang yang disipati oleh Ibn Qayyim dengan nama Ahlul Jahlil Murakab Payah berhadapan sama orang seperti ini Mengajari orang jahil Murakab ini payah Ya Bodoh tak bisa diajar Ya بل انضاف padahal di hari kiamat dia akan berhadapan berjumpa dengan Allah Tuhan yang maha adil yang maha menyeksana dia mengira bahawasanya dia punya ilmu di sial Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah punya bekal amal di sial Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengira akan diberikan Allah balasan di akhir kiamat dengan ilmunya, dengan amalannya sebagaimana prasangka ahli bid'ah yang bertingkat-tingkat ahli bid'ah ini. Baca macam Ya, teroris, ISIS, tersejenis, Al-Qaeda yang mengkafirkan kaum Muslimin, memerangi kaum Muslimin. Masuk ke dalam maslahib dah. Mereka mengira mereka sedang menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Abdurrahman bin Muljam ketika ditanya Kenapa kau bunuh Ali? Aku bunuh Ali agar aku mendapat surga Firjanatul Firdausil Akla. Kubunuh dia supaya aku dapat surga Jannatul Firdosala. Karena ini orang kafir. Abdurrahman bin Muljam. Dikiranya amalannya adalah amalan yang akan diberikan Allah ganjaran surga. Ya. Padahal sama sekali tak ada makna bagaikan debu-debu yang tak bernilai. Wakadim ilhamah, ilamin amalin. Dia datang hari kiamat membawa amalan yang dia siapkan untuk berjumpa Allah. Yarjuna fahuh dia kira sudah paten kali amalan ini. Bagaimana albidah yang berzikir pakai musik, joget-joget, pikirannya sudah mantap kali. Zikirnya eh, Allah cinta seperti itu Ridha perbuatannya Kadang-kadang Joget-joget perempuan laki-laki Zikirnya lah ilah-ilah Tapi jogetnya seperti orang gila Tunggu lihat Lihatlah, Banyak Lihat aja kadang-kadang di mana Di dinding-dinding facebook itu. Ya Yerjunaf'ahu Faja'alau habaan man thurah dianggap dia akan mendapat manfaat daripada ilmunya daripada amalannya maka didapati sebaliknya habaan manthurah hancur berantakan habis berhamburan bagaikan gunung-gunung pasir yang begitu tinggi datanglah badai seketika hancur gunung tersebut habis segalanya inilah makna habaan manthurah dikiranya dia bawa gunung-gunung amalan ternyata tak ada apapun juga merugi mereka Naam id lam yakun khalisan liwajhihi wala ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa saratil kana yazhunnaha quluman nafi'atan habaan mansura fasarat a'maluhu wa ulumuhu asaratun alayh Ya kenapa habaan mansura kenapa habis Berantakan amalannya, berterbangan bagikan debu-debu terbangan, karena ada dalamnya dua cacat. Pertama, izlamnya kun khali sunnah Mungkin karena tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah. Mungkin beramal karena dunia, pujian, sanjungan. Yang kedua, wala ala sunnah rasulillah. Mungkin bukan di atas sunnah rasulillah. Ikhlasnya sudah ikhlas, tapi tak sesuai dengan sunnah rasulillah. Inilah penyakit dalam amalan. Tidak ikhlas, tidak sesuai sunnah. Yang payah dia ajar tak mahu. Diingatkan tak mendengar. Ini lah ahlu jahil murahkap. Sulit. Mendakwahi orang yang kosong itu gampang. Ya. Ibarat. cangkir atau gelas kosong diisi gampang. Tapi yang merasa telah penuh. Kau masukkan air melimpah keluar. Nolak. Ahlu jahil. Pasir itu wa saarat tilka syubahat allati kana yadhunnaha dia kira ilmu yang benar kadzalika haban mansura habis diterbangan fa a'maluhu wa ulumuhu dahulu kala amalan-amalannya dahulu kala semua sia-sia karena dibangun di atas kejahilan Dia dibangun di atas kejahilan plus dengan kefanatikan menganggap dia telah benar telah sempurna naam ha, <tip> Adapun as sarab Definisinya yara fil falawatil munyura min dawi syamsi waqta dhahirah yusarribu adapun as-sarab Anmun basyita. Yang terlihat di padang pasir yang luas. Padang yang terhampar menutup syams adanya cahaya matahari yang kuat. Waktu dzuhir, ketika siang hari, Ya'srobu al wujhil arq, kānu mā unyajrii. Tampak di atas permukaan bumi. seolah-olah di sana ada air. Itulah namanya sarab bahasa Indonesia-nya fata morgana. Nam. والقيعه والقاع هو المنبسط من الارض الذي لا جبل فيه ولا واد لا جبل فيه لا جبل فيه ولا واد القيعه قال الله يحسب الظماء ماء في ارض بقيعه بقيعه ارض قيعه ادلا القاع هو المنبسط من ادله tanah yang terhampar di bumi الذي لا جبل فيه تا ada peranya gunung ولا واد تا terhampar padang pasir Ya, disitulah orang akan melihat dari jauh seolah-olah ada ayn, karena dia terhampar. Tak ada perannya gunung, tak ada perannya lembah. Ya. Ham. Fashabah fashabah ulumu manul, uluma manlam yakhud ulumuh min wa al wahi wa amalhi bistrar bin yarahul musafiru fi siddatil harri, fayumhu fayuhi fayuhiybu fa yakhibu dhannuhu wa allah memberikan perumpamaan ulumaman lam yaqt uluma wa min alwahyi orang-orang yang ilmunya bukan dari wahyu diambil dari akalnya logikanya dari perasaannya bukan dari wahyu dari perasaan dari logika dari kebiasaan orang banyak warisan turun temurun itu ilmunya bukan dengan wahyu dari mana kau dapat ini ajaran leluhur kami turun temurun seperti ini dari mana kau dapatkan logikaku yang mengatakan demikian Dari mana ini Ini adalah hasil perasaanku Dan manusia dalam bab ya, Agama ini Ada tersesat karena bertumpu Dengan akal Sehingga mengedepankan akal Membelakangi wahyu. mereka lah, Ahlul kalam ahlul, falas, ahlul, ahlul falasifah Ada yang tersesat gara-gara mendahulukan Perasaan, insting Intuisinya, hayalannya Halusinasinya Namanya Zau, ini kaum Sufi. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau Allah memberikan perumpamaan orang-orang ilmunya tidak mengambil daripada wahyu dan amalannya, ya, yang tidak bertumpu dengan wahyu bagaikan patah morgana yang dilihat orang musafir dalam keadaan panas bersangatan. Seketika pun dia kejar dia datangi Fata Morgana tersebut Akhirnya fayakhibudh-dhannu sia-sia lah prasangkanya wajiduhuna ar-talazza ada di sana apapun yang ada adalah padang pasir panas membakar Ham Pahakada ulumu ahli al-batil wa amaluhum idza husira nasu wa istadda bihim al-hafs ba'adlahum kas fayahsabunahu ma'an fa idza ataw fa idza atawu wajadullaha indahu Zabaniyat al-azabi faatalu, Fa'ataluhum Ilan-naril jahim Sebuka Fakadha ulum ahli batil Begitulah ilmu orang-orang di atas kesesatan Begitulah amal-amal mereka Iza hushirun naskelah ketika Akan dibangkitkan manusia Ustaddabihimun atas ketika Orang-orang kehausan bersangatan Di padang mahsyar Di sana hanya ada telaga Milik para rasul yang meminum daripada telaga itu hanyalah orang-orang pengikut para rasul. Ya, adapun mereka ya. Badatlahum kasrab, mereka lihat di padang mahsyar seolah-olah ada minuman. Ya, padahal di patomorgana fa yahsabunaha ma'a dikira mereka air. Fa idza atawhu wajadullaha innahu tatkala mereka datang tak ada apa-apa. Yang ada di sana Malaikat Zabaniyah, faakotat humur Zabaniyah tul Malaikat Zabaniyah mengadab mereka, faatalum idanar Jahim diantarlah mereka ke neraka yang begitu panasnya. Nah. Fasuku, fasuku, fasuku, ma'an jami'an, hamiman, hamiman, faqat, faqat tuga amgaahum. Ya, sampai di sana mereka diberikan minuman yang menggelegak sehingga memutuskan isi perut mereka ini Al-Quran fasuqum ma'an hamiman faqata ma'ahum na'am wadhalika al-ma'u alladhi saqawhu wa tilkal ulumul lati la air yang mereka minum yang menggelega ini mereka kehausan inilah dia ilmu yang tak bermanfaat yang mereka kira bermanfaat ilmunya ahli bidah ya panjang lagi teruskan aja satu paragraf lagi wala Wal a'malu allati kana bi ghairillahi ta'ala sayayyiraha sayayyirahullahu ta'ala sayayyiraha sayayyirahullahu ta'ala hamiman saqahum Demikian juga amalan mereka yang tidak dikerjakan karena Allah ya kala di hari kiamat Allah akan jadikan api yang membakar yang menggelegak membuat minuman yang begitu panas ya yang diminumkan kepada mereka nah Kemala, an n min dzuriin la yusmin, walai yugni min joh. Sebagaimana makanan mereka ahli neraka min dzuri, makanan yang tidak pernah membuat mereka kenyang, tak pernah mereka buat lepas daripada dahaga. Ya, buahnya buah zakum, minumannya minuman nana, minumannya adalah osor, eh, minumannya adalah merupakan darah dan nana dari ahli neraka yang terbakar. Nam. Wahyu tilkalululul wal'ama lulbatilatullatika nat fit dunya kadali kalatus minulatu gni minjau. Ya, demikianlah balasan mereka. Karena di dunia dahulu di dunia ilmu mereka adalah ilmu yang sesat, amal mereka amal sesat. Ilmu dan amal yang tak membuahkan manfaat apapun juga tidak memberikan pak bagi pemiliknya, tak diberikan ganjaran, tak membuat mereka ya merayap apapun juga sia-sia belaka.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 Yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim wama hum bi wama hum bi kharijin nar Ya mereka ini ahlul jahl murakkab ini yang melihat petunjuk padahal mereka sesat mereka Allah katakan dalam firman-Nya qul hal bil aqsari na'mala katakan Muhammad maukah kubritakan kalian siapa orang-orang yang rugi amalannya alladzina dhallasu a'yuhum fil hayatid dunya yang ketika dunia sia-sia semua kerjaan dan amalan mereka Oh myah sabun, anak namah Mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan. Saya pernah lihat, ya baru entah dua minggu lalu, wawancara salah seorang kawadz. Kesedihta amat dari kota mana tinggalannya berangkat ke syam bergabung sama khawarij Dalam dialognya dia mengkafirkan semua manusia. Ya sampai kata pembawa acara presenter, saya kau kafirkan, Ya engkau kafir juga teh. Ambil kata kau boleh bunuh saya, kau bunuh saya. Iya, saya bunuh kau. Jadi yang, yang Islam hanya kau saja, Ya saya saja dan orang-orang seperti saya. <laughs> Sekolah aja tak tamat. Saya datang, kata dia, aku dah datang. Syaikh Uthaymin aku datang. Fulan aku debat mereka. Semuanya mereka tetap nengiak tak menerima perkataanku. Eh <laughs> sedih tak tamat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan. Yang mengedarkan sebetulnya. Subhanallah. Gara-gara kuburan Nabi dan masjid dikafirkannya sejak masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan. Semua kafir. Karena Abdul Malik Marwan yang menyuruh memasukkan bangunan rumah ibunda Aisyah ke dalam masjid. Sejak masa itu semua ulama, Imam Malik, kau kafirkan dia. Ya, semua enteng yang mengafirkan orang. Ya, katakan aku pernah pergi ke Syabla. Bisa labat, aku debat dia. Tetap ngeyil, aku debat. Allah-u'akibar. Huh. <laughs> ya. Apa kerjamu sebelumnya? Disebutkan dulu aku. Ya, bertahun-tahun aku terlibat narkoba segala macam. 17 tahun. Ya. Setelah itu Allah aku beri petunjuk. Tanya. Ya. Jadi kata para senter, 17 tahun kau menangkut kesihatan. Subhanallah. Kami tidak berikan engkau apapun label kafir. Bila kami uzur, bila kala kami uzur sedikit. Engkau dalam bumi kesesatan dahulu kala, kau tidak kafirkan diri, مصيرnya kau dibunuh. Iya, tapi aku sudah bertobat sekarang nih. Wancara. Allahu Mereka ini Allah katakan, wa qad minna ila ma min faj'al mahbal manthurah. Kami datangkan mereka di kiamat Buat amalan, kemudian kami hancurkan semua amalan mereka sia-sia. Mereka ini Allah katakan, ya. Kata Halekehurimulloh amal muhasaratulailim. Demikianlah Allah tunjukkan pada mereka semua amalan mereka sia-sia. Hanyalah merupakan penyesalan bagi mereka. Wa mahum bilkarijanamilinar. Mereka tak akan pernah keluar dari mereka. Inilah bagian pertama. Adapun bagian kedua, ashabululumad. Nanti akan kita bahas di kesempatan akan datang, insyaAllah. Jika Allah berikan kepada kita umur yang panjang, insyaAllah Taala. Saya baca saja ni. Abfonstad di luar tema. Satu bulan belakang ini, anak pribadi mungkin juga yang lain merasa terganggu ketika sholat di masjid kita ini karena suara imam masjid yang di seberang sana dipasang. Ya, bukankah kita dalam agama latar Allah di rorok? Ya, tak sampai ke mereka ilmu ini, Antum yang nulis datang selebih ni ke mereka? Ya, khusus sholat jahriyah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kita antum datangi dia? bel perlu bawa peraturan pemerintah. Ya, azan saja yang kuandangkan setelah itu jangan. Yang bertanya datang. Tangih mereka. Terganggu ya. Subhanallah. Karena kurang ilmu. Kalau kurang ilmu, orang baca Quran kencang-kencang di samping kita, karena kurang ilmu kita nya dikiranya paten kali dia. Padahal Nabi mengatakan kepada orang yang baca Quran Quran keras-keras Setiap orang sedang bermunajar. Janganlah engkau mengganggu temanmu. Itu baca Quran. Bukan baca Injil dia. Mengganggu sahabannya. Ini mengganggu sekali. InsyaAllah nanti diselesaikan sama terfiri ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.